Semanski susreti. susreti. 2010-2011. Bespunna i badallahi i reci: Allahu, očajem izn, očajem izn, očajem Bilal 20. Istinski koje ne možete čuti sa Novotarski, nego samo sa sunetskih mimbena. <mim> الشهيد بطوله وفخاره وتمن ذكيا طيبا ما سابوت <تصفيق> ويمكن الشهيد بطوله وفخاره وتمن ذكيا طيبا ما طار يسقي به روض الهدى فيحيي نورا عاما غير بالجهاد ولا حي الشهيد بطوله وفخاره يا <سؤال> سيدي الكريم يا Dakle, znamo stvari, kako su išli i dešavali, šta je se sve dešavalo, od toko ova stvar došla u Bosnu i Hercegovini. Mnogi su braćo ovom pozivali i mnogi su govorili o akidi i zvali, zvali bošnjake, zvali svi. Danas ih braćo nema dakle na ovim okupljanjima, jer su ova okupljanja diskutabilna i opasna. في سبيل الله قد سرنا واعلننا الجهاد ودعنا الرقاد انه الاستدامه عاد في سبيل الله قد Sabirinillah, قد سرنا وأعلننا في هذا proti Perzianaca. kaže Nisan, jes se se borio proti Bizantinaca. kaže Nisan, to jest se borio na Allahov putu. kaže Nisan. kaže mu, od tebe su slobodni i Perzijanci i Bizantinci i svi kufri te od tebe su slobodni i mirni, ali nije miran ummet Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. في سبيل الله قد سرنا واعلننا هذا قد قدم ودعا المؤمنين الصادقين في المؤمنين Kaže Allah, on je prijatelj. I on mi kaže, ovo rače, ko si predstavi se, da znam s kim se borim. Kažem ja sam amr i mag, je kri. A on kaže, iz konja, pade na glavu, odmah mrtar. <laughs> Dok je čuo njegovo ime. Samo od na vraću Allah i samo da Allah uzdigo. Zbog toga što je radio oko Kuranu i Sunne, kada Allah, sallallahu alaihi sallam, Allah ga uzdigo. Pa ga se na takav način bojavuje istinski naslednici vjerovjesnika koje ne možete čuti sa Novotarski nego samo sa sunetskih mimbera. <tipra> Alhamdulillah wa bil'alamin wa salatu على salam ala anbiya wa muslim Nabi Muhammad sallallahu wa lalihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Ewanaz lakshu srashim peci musatiram Shobaykom iskazana to Bitan, znate da je bila, znači, bila su bulu mat, pa je Allah dao da nakon toga dođe svjetlost. Ali oni nisu donijeli svjetlost, on su donijeli bulu mat. Allah izdi, znači, nakova je pokazao opet svoju svjetlost. U tim svim dešavanjima koja su sigurno nas dobro zdrmala, pogodila i probudila da još više se zaljubimo u principe ove vjere i da još više zavolimo svoju braću muslimane. Došao je brat Mohamed, nikoga nije molja kao ubježivao je rekao, znaš šta, aj, dobra plata, bit će beneficirani staž, znaš, ipak, ono ko u Turskoj hođe, idu u 45. godini u penziju. Tama ono kad sazvije, veli mora progovoriti kako treba, pa, vela je dok je zelan, nije neka problem, ideš, ideš malo čim sazviješ u penziju, ovaj, i upoznao sam je danes i mama u Turskoj, tija, koji su, znači, niko nije tijel uklagac zanimljivo, se njehove familije ali nisu ni od brade, ništa uzela, kamo, šta drugo. Pa to je ibrat, ja sam zaista ovaj, u Turskoj vidio svašta pa sam kontao, ljudi krenuli Musa Dimana Ahmeda, a ne vidiš Ahmedova sada po putu hodaju. Pa je, Allaho, i ova dava krenula i samo znači podatak da je šanilu basaju, rahmetullahi, ali i kranilo 35.000 ljudi i koja je bila zabranjena. U Tako da oni sada, pošto Alapi teško mogu doći, uglavnom oni najviši gotive braća u Čečeni, jer to je, oni smatraju da su, znači, čećenci njihovi pravunci. Naš brat Muhammed je tada došao i preuzeo, znači, kormilo dole u pogledu, znači, odgajanja braći. I ništa se, znači, nije ovaj, umanjilo. naprotiv on je s svojom podacom došao i nadomjestio. I to je sumnatullah i na zemlji. Ako mi ostavimo ovu vjeru da će Allah da dođe drugi. Ako mi budemo zatvoreni ili poginu na ovome putu, neće ova stvar stati. Ona ide, Allah će poslati one koji će prošle godine smo, koji se ja sjećam imali ovdje, samo jednog svršenika znači medijenskog fakulteta evo ove godine na kvadrat dvojica ja. tako da se zagodno stvar našala popravila a još imamo nurun ala nur, a to su oni koji su zapamtili Allahu knjigu na pametu pa dajemo riječ našem bratu Muhamadu molim će Allah subhanahu wa ta'ala da ih nagradi što su odvojili i vremena i para i truda da dođu i da uveličaju ovo lijepe su srte u ovoj našoj dobro, meka, <coughs> <Bismillahirrahmanirrahim>. <coughs> <coughs> Maliki الذي قال في كتابه الكريم يا الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما ارجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا وصلاه وسلاما على Nabihi Mustafa, Muhammad al-Amin, Qaidi al-Mujahidin, wa ala ahlihi wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Draga, koštva na braću priliku da vam iz našeg djemata gornja maoča od braće znači koja nisu mogla doći i od šeha na srta su vas dakle puno poselamili i imaju radloga jel, što nisu mogli doći draga braćo nakon ovih predavanja dakle iz govora iz akide iz fika govora o Hlaku jel ne može Čovjek srce da bude mirno. I da se ne usplahiri i da se ne probudi. Pa ja sam uvijek kako naučio da gledam da govorim braći ono što bude na srcu. I što srce osjeća. Braći, ovi drsovi za kide, drsovi svika, drsovi za flaka. Kod nas vjernika bude naša srca. Povećavaju naš iman. Al kod braću, kod nevijednika se dešava nešto drugo. Kako kod nas se budi srca, kod njih se budi srđba prema nama. I oni nama, braću, ne žele ništa drugo nego zlo. I žele da nas pometu, dakle, da nas nema, kako na ovim prostorima, tako na čitavoj zamajskoj kugli. Da nema Allahove vjere, sunneta Muhamada, sallallahu alaihi Sellem, a o islamskoj državi, jel, ja, da ne govorimo. Zato, braćo, ja ću kazati, dakle, ono što mi znamo, da ove stvari, ovaj govor iz akide, vodi daleko. I vallaj, braćo, ako budemo na ovoj akidi, akidi ahli sunnata val džemata, na akidi potanika sallallahu alaihi ve sellem i astaba, Mi ćemo doći nigdje drugo braćo nego na bedr i neće imati ništa drugo osim bedra zato braćo dakle ja bi iskoritio dakle priliku i kazao da budemo ozbiljni pa nama koji slušamo dakle naše daje, naše predvodnike podvuko bi da budemo ozbiljni što se tiče toga i da se ne sustežemo da ovajakih ide. Jer ova akida, braću, kako življava srca, tako čovjeku daje da bude ponosan na oba svijeta. I na zemljalku i na hirato. To je akida postanika, sallallahu alaihi i ashaba, svih ashaba. I ovo je naša vjera. Ko se sustegne, braću, od ove akide, on se sustegne od velikog dobra. I na sudnjem danu neće imati dobro. Neće proći dobro. On na sudnjem danu, odnosno može i samo sveđbu Allahom da nas odlađi nešavno od toga sačuvali zato braću moramo dakle to napis jasni da ova akida daleko vodi i da se mi moramo predijeliti hoćemo li da budemo vojnici i da čuvamo ovu akidu put ehli sunnata put poslanika wa sallam, da čuvamo Kur'an da čuvamo put sahaba ako hoćemo onda da, da, da budemo u tome ozbiljni. Da to kako treba shvatimo i da budemo ozbiljni i da budemo kao što je šehh rekao bila da budemo vojnici u tome. I najbolje je da budemo vojnici, da vojnički svojski branimo ovu vjeru. I braćo, u tome u ovome dakle nema nema šale, moramo biti krajnje ozbiljni. Od ove akide dakle ne smijemo se sustegnuti jer je do nas došla istina od Allaha subhanahu wa i sutra se neće Allahu niko moći opravdati. Što se tiče brać ja naših privodnika i njima braću isto tako kažem da i oni budu ozbiljni, ne kažem da nisu, ali braću upozoravam radi Allaha i da budu ozbiljni i da dobro znaju čemu pozivaju da pozivaju onome čemu je pozival Muhammed sallallahu alihi čemu su pozivali ashabi trebaju braću da budu naše daje da je Allah najdaj učvrsti ponosni po što se tiče toga i da to svojski državi znajte braću da je da je ova stvar o kojoj vi govorite iz akide, iz fika, jahlaka da je to žeravica i tu stvar braću ne, mogu, ne može držati svako ukoliko ste spremni, braću, na to, braću, daje, držite tu svojski čvrsto i nemojte puštati. I predvodite nas pravim putem. Mi ćemo vas slušati i mi ćemo vam se pokoravati. Odlučite, hoćete li biti, hoćete li biti, dakle, ozbiljni što se tiče toga. Ako ćete nas sutra ostaviti na cjedilu, nemojte, braću, govoriti o to ne. I nemojte nas pozivati ovo. Ako ćete nas sutra ostaviti na cijelu da budemo sami i da se sami borimo, onda se bojite Allaha. bojte se Allaha subhanom ota'ala. Ne tražimo braće od vas da se sutra krijemo iza vaših leđa. Da budete najhrabriji. Nego budite zajedno s nama u safovima. Nemojte nas ostaviti kad nastupe dakle ovi oskudni drenuci tako vam Allaha nemojte nas ostaviti kad dođe borba, jer ova stvar vodi u borbu u ima Allaha molimo vas tražimo od vas da budete ozbiljni što se tiče stvari i da budete sutra sa nama da nas ne izdate jer braću tako mi Allaha mnogo je onih koji su pozivali, mi znamo fala hvala Allaha, nismo odjučili volimo kazati od kako je ova dava došla u Bosnu i Hercegovinu. Dakle, znamo stvari, kako su išli i dešavali, šta je se sve dešavalo, od kako ova stvar došla u Bosnu i Hercegovinu. Mnogi su braćo ovome pozivali i mnogi su govorili ovak i I zvali, zvali bušnjake, zvali svi. Danas i braćo nema dakle na ovim okupljanjima. Jer su ova okupljanja diskutabilna i opasna. Molim Allah da da i vrati u naše stafove Molim Allah da li da i vrati u naše stafove I da po, pojačaju dakle u davu Dakle braću Zbog toga što mi nemamo džemata Mi smo i ranjivi I ove stvari su se sve dešavale Ovi problemi Napuštanje mnogih Pokretanje leđa mnogih Što nismo imali džemata Što, džemat nikad, što pravi džemat nikad nije uspostavljen. Pravi džemat nikad nije uspostavljen, mi to znamo, braćo draga. I to nam govori da li smo mi zaista bili u ovih 20 godina, sada će 20 godina, jel, kakova dava došla ovdje. znamo šta smo napravili za ovih 20 godina, šta je se uspjelo vratiti. To govori braćo, da li smo mi na putu naputili sunatava džemata, da li smo naputili shaba. Jer su braćo draga S Habi za manje od 30 godina napravili Dakle, uspostavili sam po državu od Mašika do Magriba. Za manje od 30 godina. A ova dava je već, eto, 20 godina kako je došla, dakle, dakle, u Bosnu i Arcegovine. Pa mi možemo, dakle, zaključiti na osnovu toga, da li smo mi, dakle, na onom putu na kojem je, je išla prva generacija. Ako nismo dakle, možemo liječiti stvar, da vidimo šta nam treba. A poslanik, sallallahu alaihi sallam, braću, znamo da je kazao da mu je naređen džemat, slušanje, pokornost, i džihad. Pa vi, dakle, braće trebamo ići stepencu po stepencu. Ako ne imamo džemata, moramo ga uspostavljati. Jer, braću, be, vallaj, bez džemata nismo i kako ranjevi. Mi smo pušteni ovce bez džemata. Braču, nama vjera naša ne naraje da budemo bezkućnici nego da imamo svoj dom, svoju kuću, gdje ćemo se skratiti, gdje ćemo čuvati sebe i svoje porodice. A to je, braću, džemata. Braću, kako nije dž bilo džemata, mnoga braća su dakle otišla na stranu. Pa, braću, imamo one koji su bili u Ketibi i, vallaha, ja ih znam, ko meleci su vodali po selima. Zbog toga što nije bilo džemata, oni su, braću, završili u Iraku protiv Muđahida više od jedan put. Zamislite to vraće stanje. Bio u Ketibi, završio vjersku vojnu obuku, bio na ratištu i onda u Irak išao dva puta. Španavno. Zbog toga vraće što nemamo džemata, što nismo imali džemata, mnoga vraće naša otišla s ovog puta. Mnogi su obrijali svoje brade, skratili dakle svoj, skratili srnet, skratili fik, skratili akidu. Mnogi i sestre su naše poskidale kabe, Svašta je se, braći, dešavalo. Sve to zbog toga što nismo postavili kako treba džemati. Draga braću, i danas, evo ovakvi kakvi jesmo. Molim Allah dželišanu da ona od nas primi dakle naše zalaga, naš zalaganje i naš trud i da, nas, da nam to upiše dakle i da nam to stavi dakle na našu vagu hasenata ovakvi kakvi jesmo brać danas se s nama svašta nešta dešava, među braćom se svašta dešava, i braćo ima slučajeva kad braće ne pričaju ne dva, tri dana nego dvije, tri godine ne pričaju jedne s drugima zbog čega nije i braćo vjerski razlog nije radog din, akida, ništa drugo nego dinjavu. Ne pričaju jedni drugima po nekoliko godina, nekoliko mjeseci i na to mi ustrajavaju. Shana Jedni drugima, braću, znaju pokazati zube i tekako na žesto dakle način. Allah, Jilishanu, mi dobro znamo, kaže u Kur'anu, Muhammedu Rasulullah, وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّهُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاهُ بَيْنَهُمْ Muhammed je Allahu poslanik Oni koji su s njim Koji poslanika s.a.v. slijedi Oni su Žestoki prema nevjernicima A samilosni prema sobom Samilosni među sobom <coughs> Pa tumačići dakle ovaj ajat Mufesir Imam al-Bagali ta'ala kaže A šiddau alel kufkar Žestoki prema nevjernicima Na način kao što je lav žestok prema svojoj žrtvi na takav način mohmin treba da bude žestok prema najvijenicama, kao što je lav prema svojoj žrtvi a ruhama ubejnehum ka je žest milostiv među sobom na način kao što je roditelj milosti prema svome djetu tako vjernici trebaju vraćati da biti milostiv jedni prema drugima kao što je roditelj milosti prema svome djetu Allah nam nalaže da tako, na takav način bude mamilostivi jedni prema drugima. I ovo je puta put ashabava. Oni su braćo vallahi bili iskreni prema Allahu i očistili sva srca, pa i je Allah i Želešanu uzdigo na visoke stetene. Znamo braćo u bici na Jarmuku, ranjen je ashab koji je bio na izdesaju, daje prednost svome bratu koji je isto tako bio ranjen da pije vodu. Pa voda dolazi do njega, on daje prednost trećem I tako se braću voda kruži dok nije došla do prvo, a on već pustio svoju dušu, izdavljaju. To je se braću dešavala sadna zato što su bili isprani prema Allahu lešanu i čistih srca. Volili su radi Allaha iskreno jedni drugi. Jedni drugima su davali prednost u najtežim trenucima. Da li je to danas braći, kod nas tako stanje, da li jednim drugima dajemo prednost, braći draga normalno je da se dešava da se desi dakle neki sukob među vjernicima, da se desi neka svađa, dešavale se među najboljom generacijom, pa kako jel, da ne tražimo da se to dešava među nama, može se desiti ali braći draga ne treba ustrajavati na tome, valahi to je pogrešan put i pogrešan metod ne smijemo ustrajavati u svađi i u zavadi i ne govoriti sa svojim bratom ne smijemo natomi ustajavati. Nema ustajavanja natomi. To je pogrešan put. To su braću bolesna srca i mi to moramo, moramo liječiti. To braću moramo liječiti. Moramo se miriti, tražiti halala jedni, jedni drake, dakle od drugih. Bez obzira koji je u pravu, koji je u kiju. Radi Allahi želite Pogledajte braću, kako se prenosi kod Rahima rahimahullahu ta'ala da su sa shavi jednom okupili i pričali o nekim vojnim pitanjima bio je tu Halid bio Bilal i bio Ebu Zar radijallahu talanom i oni su nešto diskutovali o vojnim pitanjima pa je pričao Bilal nešto je govorio Bilal svoje prijedloge davo pa onda replicira Ebu Zar radijallahu talanom i dok mu je replicirao kaže o njemu u govoru jel reći mu u jednom momentu sine trnkinje kaže Bilal valdaj će ovim obavjest poslanika Ustada i ide poslanik, sallallahu alayhi sallam, i sad mu to reče, poslanik, sallallahu alayhi sallam, se, se, dakle, zacrveniju od ljudni i pozvao Ebu Zara, i kaže Ebu Zara, začeš osramotiti njegovu majkom, mm -hmm. zaista ti čovjek u kom još imađa ilijeta, Allah, pa onda Ebu Zara, radijallahu ta'ala, iziđe ljud, dakle, na sebe od poslanika, sallallahu alayhi sallam, i kaže, kajući se, Vallahi ću, vallahi ću, kaže odbilala Bilala tražiti, tražiti, dakle, vallahi ću Bilal vratiti njegovo pravo koje ima kod mene. I onda odšao kod Bilala legao pred njega, zabio svoju glavu pijesak i rekao, Bilale gazi, vallahi neću digniti ovu svoju glavu sa zemlje dok je ti ne zgaziš, dakle, svojom nogom. To je bio bračio postupak ashaba. Na takav način su se mirili. Ponižavali su se, dakle, pred ljudima radi allaha dželdešanom pa je Allah je lešanohu zvisio ih kod Allah je srt, na visokom stepenu hanula braći vallaj to je put ashaba pa da li smo mi zapitati se dakle da li smo mi našom putu jednom pritkom poslanik sallallahu alaihi veselem kaže za nemoži svako od vas da bude poput abu dam dama abu dam dama braću ashab koji u svojoj kući nije imao ne pregršit kormi tako je bio se romašan jednom prijeljpom postanica ko zove ashabe da udjeli spremaju se dakle za vojni pohod pa budam budan dam ode kući traži da se nije negdje sakrio neki dirhem da nije slučajno ispojit tako dalje on je znao da to nema ali odšel je traži da nije negdje se možda zalupo da se nije negdje sakrio i taj zadnji dirhem koji je imao da na vladom put, da ga je našao pošto Evo budam dan dam, dam braču, ne nađe ništa On u sminama noći ustane klanja dva reke I digne ruke Allahu i dadovi O Allahu gospodaru moj Bogati udjeljuju iz imetka svoga Vlasnici konja spremaju konje svoje Vlasnici deva spremaju deve svoje Allahu moj Ja nemam ni metka, ni konja, ani deva Allah moj, rada tebe udjeljujemo ovu sadaku, pa i ti je Ako me je neko uvrijedio, neki mi zulom učinio, neku nepravdu, ogovorio me i ogibetio, a musliman je. Ti im oprosti, obriši ga, očisti ga i prijeđi preko toga. Radi Allah, To je vraći bila njegova sadaka i ja to mogu raditi. I moje srce da tukuju. Allah i braće za ovo trebaju ljudine. Za ovakve stvar trebaju ljudine. A na, naša vjera, braće, zahtjeva traži ljudine. U vjeru mogu nositi samo mošarčine. Momčine. Molim Allah i lešanom da budemo dakle od njih. Pa shodno, braće, dakle, ovim stvarima, ovim, dakle, primjerima iz života zhava, radijallahu Allahu anhum, možemo dakle zapljučiti da li smo mi na tom putu. I hoćemo ni da budemo, ako nismo, sebi sami priznamo, ne tražimo nikakve dakle odgovore, da sami sebi kažemo jesmo li, ako nismo, hoćemo li da budemo od toga. Hoćemo li da budemo dakle od takvih ljudi. Na stazi i na putu takvih ljudi. A je braći, to je put ponosan. To je put islama. Jer mi nemoj braću drugog puta do toga. Mi moramo ići tim putem. Ukoliko želimo dobro sebi i na ovom i na budućem svijetu. I pazimo braću, vallaj pazimo dobro šta radimo jednim drugima. Šta govorimo jednim drugima. Ostavimo svoj braću na miru. Ostavimo svoj braću na miru. Pustimo ih na miru od naših jezika. Prenosi se vraćaju da jedan čovjek došao imam na sadiku pa mu kaže o imame taj taj te govarao subhanallah <tripti> <tripti> pa mu kaže o imame taj taj te govaro. pa se imam na ljuti po crveni kaže njemu sjedi on sjedni, pa mu kaže imam Slušajme, Je li se ti borio protiv Perzijanaca? Kaže nisam. Je se se borio protiv Bizantinaca? Kaže nisam. Pa jes se borio na lavom putu? Kaže nisam. Kaže njemu, od tebe su slobodni i Perzijanci i Bizantici i sal pufri keferi od tebe su slobodni i mirni ali nije miran umet Muhammada sallallahu alayhi wa sallam <tosmati> subhanallah vallahi braći danas ima mnogo ovih primjera gdje su so ljudi mirni svi, sav kufr, svih kiasri, svih svi kiasiri svi neprijatelji svi od istoka do magriba ali nije, um, nije miran umet Muhammada sallallahu alayhi wa sallam <tosmati> subhanallah i laudin vallahi braći ova srca Ukoliko su nam takva dakle treba liječiti, mi moramo da budemo dakle takvi da su od nas mirni muslimani, da su mirna naša braća od nas, od naših jezika. A ako moramo nekog da napadamo, nek to bude Allaho neprijatelje. Ali braću u trenucima kad, se, kad to dođe, jer shodno braću onim koje smo dakle citirali, mi kaže, vlađi lišanu, da su vjernici žestoki prema nevjernicima, a samilostne pre, među sobom. Te, braću, na osnovu ovoga, vjernik, jel dođe, bude teški trenutaka, pa mu dođe jel nekada da ispoli svoju huju prema svom bratu. Pa nemoj vrate to raditi. Tu huju, tu negativnu energiju koju imaš, što voli šeh, koristi, blago uvrpavati, Uvrpaj u svoja prsa. Ako moliraj svoja prsa. Nemoj tu energiju negativno pokazivati prema svome bratu. Pa kad imo, budeš imao priliku tu svoju energiju ispoliti i pokaži prema neprijateljima Allahove vjeri. Tada je pokaži. Tada se pokaži ako si muškarac. Hvala je braću, mi u primjer mashaba imamo, imamo dakle pravi uzor. Prvu uzor u postaniku sallallahu alaihi ve sellem, pa onda u primjeru ashaba. Pogledajte, braću, kako su ashabi na najbolji način shvatili dakle ovaj ajet. Pa su bili samilostni među sobom, a žestoki prema nevjernicima. I je brać oni svoje nevjernike nisu pobjeđivali mišicama. Mnogi od ashaba, neki ashabi su bili razvijeni, krupni, jaki. Allah im dao takvu fizionomiju ali mnogi od njih su bili slabi gladni i nejaki pa pogledajte braće navodili smo primjer Ashaba koji je bio star 100 godina Amra ibn Ma Vjekriba imao je braće Savlju koja se zvala Sam Sam sablja koja pravi zvukove u njegovoj ruci stekla je starac od 100 godina to nisu braće radili njegovi višići nego snaga i mana žestina prema nevjernicima a mililos prema vjernicima. U njegov jednom je dao u njegovu ruci cjekla željezu, pa jednom dao omeru traži, omer prenosi se tako, pa mu omer ubrzo vrati tu sablju i kaže omre tvoja Sablja više ne sjeća, pa vamr omer kaže omere, dao sam tu svoju sablju, ali ti nisam dao svoju ruku. Braćio mu đaj koji je vrijedio Hilja do ratnika, Hiljadu ratnika, pa je kao takav bio poslan U ispomoć gore Kad su muđajdi napredovali kroz Perziju Kad su ubijali Perzijance I vreće Tada su muđajdi prenosili se Na jednom frontu, prvi put se susreli sa slonovima Perzijanci su imali tu taktiku Da bi prve poslali slonove Da slonove pregaze Pa bi onda oni dovršili šta, šta ostane I jedan slon I jedan slon kaže krene prema Amro, a Amrga uhati za nogu. Pa kaže po ga tamo, po ga vamo, gore dole i Allahu akbar uspiju oboriti slona. A tada je braću bilo na vrh slona, bio strijelac koji je gađao sa strijelom, onda amr, amr priđe i osjećemo glavu. Uzmemo njegovu strielu i onda im počne gađati i ubijati. Pa mu u jednom momentu tata je bila osjećena podkoljenca Pa mu smetala, vjesila na, na mesu, na koži Pa on sjedni, osjeće to, sebi olakša, podmotaj i nastavi ratovati I gađao tim lukom A vraćan je bio vrlo poznat kako kod muslimana, tako i kod navjednika Bio oštar, principijelan Svojski nastupo Pa kako i gađao neprijatelje, gađe li oni njega Pa mu jedan pogodi u njegov luk i i to ga naljuti, i Amr skoči kaže, ko je ovo uradio? A oni onom tamo redu srku kažu, kaže, ovaj je to uradio. <laughs> Sami <stali> su. <laughs> I onda vraćaju, dođe i uzme ga, izvede ga između dva reda, osjećaju mu glavu i kaže, o muslimani, o skupinu muslimana, ovako uradite. <laughs> pa su ga jednom kaže, Amre, možeš nam, kaže, ispričati, kaže, prošao si mnoga ratišta možeš nam pričati, kaže primjer najhrabrijeg, najstrašljivijeg najhrabrijeg i najmodrijeg nevjednika. kaže on, moguće je vrlo lako kaže primjer najstrašljiviji, kaže on je uvijek izlazi u braću na drugoje tu je bila njegova funkcija njegova specijalnost što bih rekao ima što ime takvi, ako mogu nećava da bude tako i ureću kaže, izšao je pred mene, kaže na konju, kaže Allah, on je prijatelj i on mi kaže, ovo reče ko si predstavi se, da znam s kim se borim, kaže on ja sam Amr, je mag, je krip a on kaže, s konja pade na glavu, odmah mrtak dok je čuo njegovo ime samo od imena braću vallaha i samo ga Allah uzdigo zbog toga što je radio po Kur'anu i sunnetu resulullah sallallahu vallahu vallahu vallahu vallahu vallahu vallahu pa ga se nevijednici na takav način boja. <kuh> kaže, primjer, najmudrijeg, kaže, bili smo tako u jednoj bici, zaoštruo se, ja primijetim jedan, kaže, nevijednih, kod je neki šumarak i pomislim, kaže, hoće da pobjegni. Ja pomislim, nećeš pobjegni, pomislim, nećeš pobjegni sa glavnoj prijatelji, sad će ja doći da tobom. Kaže, dođem tam, a on vrši nuždu. Ja, kaže, primjerim prema njemu, a on ga prepozno kaže... Amre, ti si velik čovjek, nećeš me valjda ubiti, a ja u ovakvom stanju, kaže Amre, nećeš te ubiti, popnim se na konja, kaže on, nećeš te na konja dok mi ne obećaš, da me nećeš ubiti dok se na konja ne popnim, kaže Amre, dobro obećavam te, nećeš te ubiti dok se na konja ne popniš kaže njemu volaj se ona kod nja neće popiti <laughs> a ti ako hoćeš kaže prekrši običajno <clears throat> spano kaže braći to tvoj je jedini nevijedni s kojim sam imao susret ako je preživio <laughs> primjer kaže najhrabriji bio je kaže isto tako zloboj izšao, kaže, da mladić ispred mjene. I on mi reče, prestac, ja se, kaže, predstavim, A on reče, e, ja tebe tražim dugo i živim učekujem da te uđu. I tu vam na nadlo Kaže, mnogi su, dakle, neki su padali, umru odma od straha, kad pomene svoje ime, a ovaj mi kaže tako reček, ko me kaže, malo iznenadio. Na kaže, mi smo se borili. Borili, kaže, dugo vremena, i kad god sam kaže htio smrtno da ga presjećem on kaže nešto kaže izvede izmakne se neki potred je uradi, i nikako ga nije uspio sasjeći kad god kaže hoće smrtno da ga presjećem on se izmakne, izvuče se i pošto se oni umorli stali sa borbom ovaj otišao htio neku prije nego što završio borbu da neku djevojku uzme za sebe zapitiruje i on ode u jednom plenu kad je ušao tamo u, tu, u ta, to selo, u tu tvrđavu, napadne ga dakle, uh, pleme te djevojke i ubiju ga, uspiju ga ubiti. Tako je taj završio. Kaže Amr, da ga nisu oni ubili, ja nisam siguran bi ga ubiio. Allah da ima, što smo kazali, i navjednika koji su principijalni, jaki, mudri, uh, hrabri, odlikuju se hrabruši i tako dalje. To se Allaha Allahom Allah je braćo ovo je naš put koji mi trebamo ići pogledajte braćo primjera Ali je radi Allah koji je bio ubisan evidnik kada je bila bitka na bedru i ovi doživjeli poraz postali su jednu braćo telala dakle da im kaže da su izgubili bitku i došli tamo dakle u meku i govorio im ko je sve poginuo pa kaže, tada se najviše spominjalo ime Ali i Hamzi Gorin kaže Ubijen je taj taj Ubio ga Ubijen je taj taj Ubio galija. Alija Ubijen je taj taj Ubio ga Hamza Ubijen je taj i taj Ubili ga i Hamza zajedno Subhanallah Bio ubicam nevijenika Trosti <laughs> <laughs> U bici vraću na Hendeku Mi znamo kaka, kako je Hendek bio Dakle, to ne pričamo Na jednom dijelu Hendek je ostao Malo tanji, Pa su tu nevijednici dakle našli Prolad, pa poskočile. Nekoliko nevjernika među njima Bio Anna ibn Abduhud Poznat je vračo Ratnik među mušicima Koji je vrijedio 500 pojenika <laughs> Vrijedio vraćao pesto konjanika, kažu da je bio izuzetno krupan jak, imao je mnogo dvoboja susreta, nikad nije bio poražen, bio je ranjen, kaže ali nije nikad bio poražen. Vrijedio pesto konjanika. Ja je izuzetno krupnu konja i kaže on je tada ospio preskočiti taj Hendrik. Musi van odmah sabrala to od rane, a znam su koji je on, bio poznat. I oni se onda kažu šetu, lijevo desno, na svom konju, izazivao muslimane. Gdje je taj Muhammed neki izađe na dvoboj? Hajde, ko smije u mi izađe? Musliman šute. Bio je tu poslanik sallallahu alijewu sallam. Situacija napita, Ovo da vam izazivao gdje je vaš žena, gdje je vaš gospodar Ajde ima liko da mi izađe na zloboj šuti li vraća shade izlazi Alija radio pa ga poslanik prati pa ovaj opet se šeći tamo i izaziva. pa opet Alija izađe kaže njemu poslanik se bladavljaju srnem on izšao i izvuku srni, kaže Alija vrata srni u korce, to je amer i ne ho anon, to je Pa vrati. to ponovo ovaj, kaže, ide šeće, se lijevo desno. Izaziva, a opet Alija Kaže, postanik sa glavlava je tada u njegovim očima vidio da više ga ne treba sprečavati. Allah vraću kaže dao mu svoju srdu zvolite kar opaso mu i ono kod i zavezo mu turbano ku glave i zadovio Allah oko muzika suhaan Allah mogu biti pobjeđen da se sam borio sa čitavom uvijskom ne bi bio pobjeđen. Od Dobio da je kustanik Salulao dobi odda njega. Pa kaže on da se skobili. dođe Alija ispred Amra i kaže mu Amre ti znaš da od nas kad te neko ponudi dvije stvari da moraš jednu prihvatiti. Kaže Amre govori. Kaže njemu Alija prijim islamu. Kaže on nemam potrebu za tim. Kaže njemu Alija onda siđi i se pa je on brzo bio je vještratnik Amr ibn Abdu Bud. Kaže, počeli su se borti tako jako udaru Aliju po štitu, da se svi danadili muslimani i sam Amr, kako je to Alija radi Allaho talan, svoj pjevo da idrži. Jednom momentu Alija se od njegu i ispusti, štiti sam. I sad svi gledaju šta će biti, Alija radi Allaho Leopat, bračo, zatoči se i skoči na njega, skoči mu na vrat i obori ga na Allahovi, robovi, ne strahuju progovoriti riječ istine pred nepravednim vladarom. Moslemanski sužiti. Bihać 2010-2011. Allahovi robovi,